שיעור 21, חלק א' במשפחה. אחי משה בא לישראל לפני עשר שנים. הוא בא לישראל מהונגריה. הוא למד באוניברסיטה חשבונות. משרדו של אחי רחוק מן הבית. הוא נוסע לשם באוטובוס. דירתו נמצאת במרכז תל אביב. זוהי דירה גדולה ונוחה בקומה השנייה של בית חדש. בדירתו שלושה חדרים, מסדרון, מטבח ושירותים. נורית היא אשת אחי. היא עקרת בית. גיל הוא הבן הבכור. הוא למד חשמל ורדיו בבית ספר תיכון מקצועי. עכשיו גיל בחור גדול ומשרת בצבא. הוא חייל בחיל הקשר. גיל חוזר הביתה מהצבא בשבתות. שרה היא הבת הצעירה, היא לומדת בבית ספר תיכון. שרה מתכוננת לבחינות בגרות. חלק ב' אילו הייתי עשיר. מה היית עושה אילו היית עשיר? הייתי נוסע לחוץ לארץ. לאן היית נוסע? הייתי נוסע לצרפת לראות את פריז, לארצות הברית לראות את גורדי השחקים, ולאפריקה לראות מה קורה שם. האם זה הכל? לא, הייתי קונה מכונית גדולה ונוסע לחוף הים לעשות חיים. אני מקווה שלעולם לא תהיה עשיר. מדוע את אומרת זאת? מפני שתהיה אומלל, לא תדע איך להוציא את כספך. גיסתי נורית. אני עייפה מאוד, כל היום עבדתי. מה עוד עשית היום? בישלתי דגים לכבוד שבת, גיל יבוא לשבת הביתה. הוא אוהב מאוד דגים. עדיין אין זו סיבה להיות עייפה. אני גם ניקיתי את הבית, כיבסתי וגיהצתי. הבית היה מלוכלך מאוד. כן, נכון. אתמול בערב היו חברות אצל שרה. בפעם הבאה היא בעצמה צריכה לסדר את החדר שלה. היא ילדה טובה, היא תעשה זאת ברצון. כרגע היא עסוקה, היא מתכוננת לבחינות הבגרות. חלק ג' דירה להשכיר. בוקר טוב, גברת. יש לך דירה מרוהטת להשכיר? כן, אדוני. יש לי דירה אחת בקומה שנייה. האם אני יכול לראות אותה? למה לא, אדוני? בכיוון זה. הדלת הראשונה בצד ימין, בקצה המדרגות. הנה החדרים. האם הם מוצאים חן כן בעיניך? הם מוצאים חן כן מאוד בעיניי. שקט מאוד פה. אין אף פעם רעש בחלק זה של העיר. זה נפלא, כי אני צריך לעבוד בערבים. הנה כאן האמבטיה, יש מים חמים במשך כל היום. מהו שכר הדירה בבקשה? 350 לירות לחודש, אדוני. אני חושב שדירה זו מתאימה לנו.